Legende Cum s-a spus în precedentul fragment, pe seama lui Zaharia Slichter începuseră să circule diferite legende de care se râdea în anumite cercuri, cu multă poftă și chiar cu un fel de lecomie, cu un râs însă în care, așa cum sugera însuși profetul bagiocorit, o ureche fină ar fi putut desluși ecourile golului, primele semne ale unui cu tremur al lumii gata să se prăbușească în ea însăși apocaliptic dar și primele semne ale unei apoteoze. Unele dintre aceste legende priveau comportamentul sexual al lui Lichter. Astfel, un pretins fost coleg de facultate stătea, se pare, la originea unor povești despre sexualitatea lui hiperbolică, desfășurată exclusiv pe plan cosmic. Lichter s-ar fi crezut conform unor asemenea mărturii fanteziste, o incorporare a principiului viril absolut și ar fi fost obsedat de un principiu feminin răspândit în întreaga natură, dorind să se împreuneze cu elementele primordiale, cu oceanele și cu pământul, cu aerul înstelat și cu focul, în fața cărora trupul său ar fi fost cuprins de irezistibile impulsuri centaurești. Pe această linie, Episodul mai vechi al uneia dintre călătoriile la mare era relatat în chipul următor de pretinsul fost coleg. Zaharia Slichter stătuse toată ziua pe plajă, lovit în frunte de soare, amețit parcă. Întâmplător sau nu, se află într-un loc unde, la adăpostul foarte aproximativ al câtorva stângi, veneau să facă plajă nudistele. Spre seară mai rămăseseră câteva care ieșeau și intrau în mare cu mișcări leneșe, legănându-și sânii și șoldurile, cu apa sclipindu-le argentiu pe pielea bronzată. Lichter nu se uita însă la ele, ci scruta cu ochii sfrederitori de părtarea, unduirea monotonă a apei dintre orizontul curbat. Din când în când, cu un aer deposedat, începea să alerge greoi și strâmp, dar înconjurat, parcă de o putere și energie, gata să se deslânțuie în orice clipă, spre mare încărcată de reflexele metalice ale Sfințitului. Se arunca în apă cu violență, cu stranii bolboroseli de plăcere, se răsucea și se zbătea cu un amestec de voluptate și încrâncenare, total inconștient de ce se întâmplă în jurului. Când ieșea... Cu apa și roindu-i pe pieptul păros și larg, ochii îi ca de febră, întreaga lui făptură părea încărcate de o electricitate necunoscută chinuitoare. Ultima oară ieșise din mare țipând și începuse să se tăvălească ud în nisip, apoi, ca un monstru pe jumătate marin, pe jumătate terestru, se zbătuse îndelung cu mișcări convulsive ca într-un straniu act sexual sub privirile de o uimire speriată ale celor care mai rămăseseră pe plajă la ora aceea cu lumini blând răcoroase. Chiar și cele câteva nudiste, ascunzându-și goliciunea cu brațele, se uitau parcă fascinate la scena de necrezut care se desfășura în apropiere. Totul nu durase decât câteva minute, după care, lihtă, repuizat, golit de energie, zăcuse un timp, parcă fără cunoștință, cu largi pete aspre de nisip pe trupul inert. Într-un târziu, împins parcă de un resort, se ridicase și-și apucase cu un gest automat grămăjoara de haine, luând-o la fugă ca un animal hăituit, blestemat și totodată nespus de ridicol, în liniștea de seară a plăjii, tăiată de zborul calm al pescărușilor și legănată de foșnetul valurilor mărunte. Lui Lichter, explica fostul coleg, nu fără o anume malițioasă încântare estetică, iar fi frică de intensitatea impulsurilor erotice pe care le generează în făptura lui spectacolul grandios al naturii și de aceea s-ar feri să iasă din oraș. Pentru sexualitatea lui cosmică, viața în cadrul citadin ar fi o formă de abstinență și de asceză în seamă legendele cu privire la sexualitatea lui cosmică, în care e ușor de observat aplicarea tehnicii ironice a exagerării, alții, la un nivel mai jos, povesteau despre Lichter, că, sub masca dezinteresului său teoretic față de problemele erosului, ar fi avut o neobișnuită activitate ocultă în această direcție. Lipsit de orice vocație ascetică, el ar fi fost interesat, cu o violență pe care făcea toate eforturile să o ascundă, de orice femeie, indiferent de condiția socială, astfel încât se citau aventuri de-ale lui, când cu o țigancă când cu o bătrână păzitoare de Vespasiană, când cu o intelectuală snoabă și teozoafă, exploatându-se mereu, într-o manieră întristător de vulgară, contrastul între ideile profesate și actele propriu-zise. Lichter ar fi fost surprins astfel, așezat pe o bancă dintr-un parc, cu o tânără măturătoare pe genunchi, inițiind-o în principiile extaticei sau ale dilematicei existențiale, discipline pe care într-adevăr le întemeiase, și întrerupându-se din când în când spre a o ruta cu o patimă sălbatică, devorantă. Pentru alții, fie că o declara, fie că nu, Lichter ar fi descifrat în erotism o valoare mistică, o cale de acces spre perplexitate, de aceea, nu numai că nu s-ar fi opus impulsurilor sale, ci și le-ar fi stimulat în toate felurile posibile, între care și cel alimentar. Crezând că usturoiul și ceapa ar avea virtuți afrodisiace, Lichter ar fi consumat mari cantități, efectul fiind însă, în linia unui comic foarte elementar de altfel, repulsia resimțită de femei față de el și refuzul de a-l admite în apropierea lor ceea ce ar fi creat lui Lichter imense stări de exasperare, compensate prin rostirea de tulburi profeții și prin izbucniri de cinism metafizic. Un alt ciclu de legende se constituie în jurul inexplicabilelor fugi ale lui Zaharias Lichter. Se povestea de pildă că înainte de a fi cuprins de amoc, el ar fi străbătut o perioadă premergătoare, caracterizată printr-un fel de aură, perioadă care ar fi durat destul de mult, uneori o săptămână și mai bine. I se atribuia lui Lichter pentru a denumi acest răstimp ciudatul și poate disgrațiosul termen de folfă. În astfel de circumstanțe, Lichter ar fi căzut într-un fel de prostrație, întreruptă la intervale neregulate de scurte deliruri verbale, a căror incoerență le-ar fi dat celor aflați în jurul lui sentimentul de a participa la o tainică oficiere absurdă. Se relata că în timpul folfei, Richter ar fi fost de o receptivitate intelectuală excepțională. Deși nu răspundea decât printr-un fel de crohăit sau de horcăit, deși nu făcea niciun gest, deși figura lui exprima o absență semicretină, tot ce îi se spunea în asemenea momente era reținut de memoria lui cu o fidelitate superlativă și, după ce amocul se încheia, el era în stare să ia în discuție cu obișnuita lui acuitate și febrilitate, ceea ce lăsase fără răspuns în zilele perplexe ale folfei. Se mai spunea că, dându-și seama de acest lucru și cum în mod natural Lichter făcea imposibil orice dialog prin tendința de a monologa infinit, cei profitau de folfele lui pentru a-și expune ideile, pentru a-și formula întrebările, nedumeririle sau obiecțiile. Toate acestea stârneau, presărate cu oarecare detalii picante, după abilitatea povestitorului, mari hohote de râs. Dar tocmai acest râs, cum s-a văzut, avea pentru Lichter o valoare purificatoare. Cu timpul și fără a-și modifica în substanță reacția primă, el începuse să vorbească de un cavaler al grotescului și pitorescului. Ridicolul, spunea Zaharia Slichter, de orice fel ar fi el, trebuie asumat, ca și păcatul, ca și minciuna, ca și suferința, ca și viața sau moartea, de orice fel ar fi ele. Puritatea trebuie să-și asume murdăria și vulgaritatea. Castitatea trebuie să-și asume toate delirurile dorinței, care fac parte integrantă din ea, ca și murdăria din puritate, ca și imbecilitatea din înțelepciune, ca și bâlbâiala din oratorie, ca și ridicolul din gravitate. Fără să fie undeva, Dumnezeu scripește în orice, oriunde. Flacăra lui unifică râsul și plânsul lumii. Flacăra lui ne mântuie de strântul joc al semnificațiilor. Dar pentru aceasta trebuie ca noi să acceptăm să semnificăm orice. Să trecem cu aceeași bunăvoință drept îngeri sau monștri, drept sfinți sau caragioși, drept noi sau alții. Căci de Dumnezeu ne apropie orice și lucrurile pe care le primim mai greu, mai repede, mai limpede, mai frumos. Spre Dumnezeu trebuie să urcăm mai mulți munți deodată și în mișloc, muntele fierbinte al râsului. Proba focului, proba râsului. Iată rugăciunea mea. fă Doamne, pe oameni să râdă de mine, să-mi dăruiască mila râsului lor. Dă-mi, Doamne, puterea să fiu așa cum par în râsul lor și să mă spele cascadele de foc ale hohotelor lor. Și să nu-mi tremure picioarele în urcușul acela, prin dogoarea urâtului meu, tăios ca piatra, și să nu-mi tremure gândul, și să nu -mi tremure iubirea. Punând acestea, Zaharia Slichter avea ochii lucitori ca de o lumină de lacrim.